Усе це сприйняв твій батько, спитала Енні. Окрім того, що пообіцяв переїхати в Чикаго і мити до кінця життя твої машини, якщо захочеш. Вона розсміялася. Але мій тато справді так сказав. Він в порядку. Наступного місяця я поїду в Нью-Гемпшир відсвяткуємо разом День подяки. Фред попросив мене залишитися до того часу, допомогти йому підготувати парк до зими, і я погодився. Гроші мені не завадять на навчання. «Ага. Мабуть, відновлюся у весняному семестрі. Тато, пришле мені бланк заяви?» «Добре. Ти повинен бути там, а не фарбувати атракціони і міняти лампочки в парку розваг. Ти ж приїдеш до нас у Чикаго?» – спитав Майк. «Перш ніж я стану занадто хворим». Енні неспокійно ворухнулася. Він не сказав нічого. «Обов'язково», – відповів я і показав на паперового змія. «Бо як інакше я зможу повернути оце?» Ти сказав, що позичаєш його мені у тимчасове користування. Може, познайомишся з моїм дідусем? Якщо не зважати на його пунктики щодо Ісуса, він класний. Майк Скоса позирнув на маму. Ну, я так думаю. У нього в підвалі є суперський електричний поїзд. Майку, твій дідусь, може, і не захоче мене бачити. Я втягнув твою маму у великі неприємності. А він знатиме, що ти ненавмисно. Ти ж не винен, що працював із тим дядьком. Майк спохмурнів, поклав сендвіч на тарілку, взяв серветку і відкашлявся в неї. Містер Гарді здавався таким приємним, на атракціони нас водив. «Багато дівчат теж вважали його приємним», – подумав я. «А ти ніколи нічого не… не відчував щодо нього?» Майк похитав головою і знову зайшовся кашлем. «Ні, мені він подобався. І я думав, що я подобаюсь йому». Я згадав, як Лейн на колесі Кароліни називав Майка малим калічем. Поклавши руку на Майкову худеньку шию, Енні сказала. Зайчику, деякі люди ховають своє істинне обличчя. Іноді можна зрозуміти, що на них маски, але не завжди. Навіть людину з потужною інтуїцією можна обдурити. Я прийшов до них пообідати і відвести в аеропорт і попрощатись. Та була ще одна причина. Майку, я хочу про дещо в тебе запитати. Про примару, що розбудила тебе серед ночі і сказала, що я потрапив у біду в парку. Можна? Тебе це не засмутить? Ні, але все було не так, як показують по телевізору. У кімнаті не було білої прозорої примари, яка літає і ухкає. Я просто прокинувся, а вона була поряд. Сиділа на ліжку, як жива людина. Мені б не хотілося, щоб ви це обговорювали, сказала Енні. Його це може і не засмутить, але вже точно засмутить мене. Ще одне єдине запитання, і все, я дам йому спокій. Добре. І вона взялася прибирати зі столу. У вівторок ми возили Майка в Джойленд. Невдовзі після опівночі, у ніч з вівторка на середу, Енні застрелила Лейна Гарді на колесі Кароліни, обірвавши його життя і врятувавши моє. Наступний день минув на допитах у поліції та в спробах утекти від репортерів. А по обіді в четвер до мене завітав Фред Дін, але його візит ніяк не був пов'язаний зі смертю Лейна Гарді, хоча я подумав, що пов'язаний. Майко, мене от що цікавить. То була дівчина з кімнати страху, то вона прийшла до тебе і сиділа на ліжку. Очі в Майка стали круглими від подиву. Та ну, звісно, ні. Вона пішла. Коли вони йдуть, то вже навряд чи повертаються. До мене приходив чоловік. 1991 року, невдовзі після свого 63-го дня народження, мій батько пережив доволі важкий серцевий напад. Він тиждень пролежав у лікарні Портсмута, а потім його виписали додому з суворими приписами дотримуватися дієти, скинути 20 фунтів, облишити вечірні сигари. А що він один із тих рідкісних людей, які неохильно виконують приписи лікарів, то тепер, коли я пишу ці рядки, йому 85 років, і він цілком бадьорий, якщо не зважати на хворе стегно і слабкий зір. 1973 року все було інакше. За інформацією мого нового наукового асистента, веб-оглядача Google Chrome, загалом людей тримали в лікарні два тижні. Перший у відділенні інтенсивної терапії, другий на поверсі серцево-судинної реабілітації. Напевно, в палаті інтенсивної терапії Едді Паркс почувався нормально. Бо поки того вівторка Майк катався на атракціонах, Едді перевели вниз. Саме тоді в нього і стався другий серцевий напад. Він помер у ліфті. «Що він тобі сказав?» – спитав я у Майка. «Що я повинен розбудити маму і змусити її негайно їхати в парк, бо поганий чоловік тебе вб'є». Чи це застереження пролунало, поки я ще розмовляв по телефону з Лейном у вітальні місіс Шопло? Навряд чи набагато пізніше, бо інакше Енні могла б не встигнути. Я поцікавився, але Майк цього не знав. Щойно він пішов, так це назвав хлопчик, не зник, не вийшов у двері чи у вікно, а просто пішов. Він набрав кімнату Енні по інтеркому, а коли вона відповіла, почав кричати – «Ну все, досить», – промовила Енні тоном, який не допускав жодних заперечень. Вона стояла біля раковини, взявши руки в боки. «Мама правильно каже», – сказав я, – «досить». Невже Едді явився майку тому, що я врятував старому буркотону життя? Мотивацію вчинків тих, хто пішов далі. Слова Розі великі літери завжди вгадувалися з піднятими руками і повернутими до неба долонями. Годі було зрозуміти. Та все ж я сумнівався. Зрештою, його вирок було відкладено лише на тиждень, і ці останні кілька днів він провів не на Карибських островах, у оточенні оголених по пояс дівчаток. Але я приходив його навідати. Крім мене та ще Фреда Діна більше нікого не було. Я навіть приніс йому фотографію колишньої дружини. Звісно, він назвав її нещасною, діставучою, пронизливою сучкою, і, може, такою вона й була, проте, принаймні, я не лишився осторонь. Зрештою, виявилося, що він теж. Хоч би якою була причина. Коли ми їхали в аеропорт, Майк нахилився вперед на задньому сидінні і спитав. Деве, а хочеш посміятися?» Він ні разу не назвав тебе на ім'я, казав просто «малий». Мабуть, думав, що я здогадаюся, кого він має на увазі. Мабуть, так, чортів Едді Паркс. Усе це сталося колись дуже дуже давно того чарівного року, коли нафту продавали по 11 доларів за барель, того року, коли мені розбили трикляте серце, того року, коли я втратив незайманість, того року, коли я врятував від смерті гарненьку маленьку дівчинку, яка вдавилася, і мало приємного в якого стався серцевий напад, принаймні перший. Того року, коли божевільний мало не прикінчив мене на колесі огляду. Того року, коли я хотів побачити примару, то так і не побачив, хоча, мабуть, щонайменше одна з них бачила мене. Також то був рік, коли я навчився говорити таємною мовою і танцювати гокі в костюмі собаки. Того року я дізнався, що в житті бувають значно гірші речі, ніж втратити дівчину. Того року я був 21-річний і все ще зелений. Відтоді світ подарував мені хороше життя. Я цього не заперечуватиму. Та все одно я іноді ненавиджу цей світ. Поки я пишу цю книжку, Ді Кучейні, цьому апологету водних тортур, який надто довго обіймав посаду головного проповідника Святої Церкви «Хай там що», пересадили нове серце. Як вам ця новина? Він живе далі, інші померли. Талановиті, як Кларенс Клемонс, розумні, як Стів Джобс, порядні, як мій давній Том Кеннеді. Переважно до цього звикаєш, просто мусиш. Як писав Оден, кістлява збирає врожай грішми, тим, що дуже смішно, і всіма, хто може добре висіти. Але починає свій список Оден не з цього. На початку в нього невинна молодь і діти – що повертає нас до Майка. Приїхавши на навчання у весняному триместрі, я винайняв убогу квартиру за межами кампусу. Одного прохолодного вечора, коли я готував стір-фрай для себе і однієї дівчини, від якої майже шаленів, пролунав телефонний дзвінок. Я відповів, як завжди, напівжартома. Резиденція пошарпана. Девін Джонс, власник. Девін? Це Енні Рос. Енні. Ого! Зачекай секунду, я прикручу радіо. Дженніфер, дівчина від якої я майже шаленів, подивилася на мене здивовано. Я їй підморгнув, усміхнувся і взяв слухавку. Я приїду через два дні після початку весняних канікул. Можеш передати йому, що я пообіцяв. Квиток візьму на наступних вихід. Дев, чекай, чекай. Я почув у її голосі притишену скорботу. І вся моя радість від того, що вона подзвонила, стислася до страху. Я притулився лобом до стіни і заплющив очі. Та що я справді хотів затулити, то це вухо з притиснутою до нього слухавкою. Деве, учера ввечері Майк помер. Він, її голос затремтів, потім вирівнявся. Два дні тому в нього була гарячка, і лікар сказав, що ми повинні відвести його в лікарню. Про всяк випадок. Учора йому ніби полегшало. Він менше кашляв. Сидів і дивився телевізор. Говорив про якийсь великий баскетбольний турнір, а тоді, вчора ввечері, вона замовкла. Я чув у слухавці важке дихання. Енні намагалася опанувати себе. Я теж старався, але на очі навернулися сльози. Теплі, майже гарячі. «Це сталося раптово», сказала вона. І додала... Так тихо, що я ледве розчув. Мені так боляче. На моє плече лягла рука. Дженніфер. Я накрив її своєю долоною. І подумав про Енні. Чи був хтось у Чикаго поряд, щоб покласти руку їй на плече? Твій батько там? У нього кампанія з євангелізації. У Феніксі. Завтра приїде. А брати? Джордж тут. Філ має прилетіти останнім літаком з Майамі. Ми з Джорджем у, у цьому закладі, де його, я не можу на це дивитися. Хоча це те, чого він хотів. Ені гірко заплакала. Я зовсім не розумів, про що вона говорить. Ені, я можу щонебудь зробити. Щонебудь, хоч щось. І вона розказала. Закінчимо сонячною дниною у квітні 1974 року. Закінчимо на тій короткій смузі пляжу в Північній Кароліні, що лежить між містечком Гевенс-Бей і Джойлендом, парком розваг, що зачинить свої двері через два роки. Великі парки, зрештою, доведуть його до банкрутства, попри всі намагання Фреда Діна і бренди Раферті його зберегти. Закінчимо з вродливою жінкою у виленілих джинсах і молодим чоловіком у спортивній кофті з емблемою університету Нью-Гемпширо. В одній руці молодий чоловік тримає якусь річ. На краю дощаного помосту, поклавши голову на лапу, лежить Джек Рассел-тер'єр, який, здається, втратив увесь свій колишній запал. На столику для пікніка, на який колись ця жінка ставила фруктові смузі, стоїть керамічна урна. Вона схожа на вазу, тільки без квітів. Ми закінчуємо не зовсім там, де почали, але близько, доволі близько. «Я знову посварилася з батьком», – сказала Енні. Але тепер уже немає онука, який би нас помирив. Коли він повернувся зі своєї триклятої євангелізації і почув, що я віддала Майкове тіло на кремацію, то розлютився. Вона слабо всміхнулася. Якби він не залишився на ту останню кляту всеношу, то міг мене відговорити. Напевно, відговорив би. Але це бажання самого Майка. Дивно, як на дитину прохання, правда? Але ні, розум у нього був дуже ясний. І ми з тобою знаємо, чому. Так, ми знали. Остання радість завжди приходить і йде, і коли ти бачиш, як до тебе підкрадається темрява, ти тримаєшся за те, що було яскравим і хорошим. Тримаєшся, що сили. А ти взагалі казала батько, щоб приїхав? Насправді так. Цього хотів би Майк. Та батько відмовився брати участь у церемонії, яку він назвав Язичницькою. А я й рада. Вона взяла мене за руку. Це для нас, Деве, бо ми були тут, коли він був щасливим. Я підніс її руку до своїх губ, поцілував, коротко потис і відпустив. Він врятував мені життя так само, як і ти. Якби він тебе не розбудив, якби завагався, я знаю. Без Майка Едді б нічого не зміг для мене зробити. Я не бачу примар і не чую їх. Майк був медіумом. «Це важко», сказала Енні, «просто дуже важко його відпускати». Навіть ту маленьку частку, що від нього лишилася. «Ти точно хочеш це зробити?» «Так, поки ще можу». Вона взяла урну зі столика для пікніка. Майло підняв голову, подивився на неї та знову опустив на лапу. Не знаючи, чи розумів він, що всередині Майкові останки, але те, що Майк помер, він розумів. «Добре розумів, чорт забирай!» Я простягнув повітряного змія з Ісусом заднім боком до Енні. Там, згідно з майковими вказівками, я прикріпив скотчем кишеньку, яка могла вмістити з півчашки дрібного сірого попелу. Я відтягнув її, а Енні перевернула урну. Коли кишенька наповнилася, вона поставила урну на пісок під ногами і простягнула руки. Я передав їй котушку мотузки і розвернувся обличчям до Джойленду, де на обрії чітко виокремлювалося колесо Кароліни. «Я лечу», – сказав він того дня, здійнявши руки над головою. «Жодні скоби тоді його не обтяжували, не обтяжуватимуть і тепер». Я подумав, що Майк був набагато мудрішим за свого христолобого діда. Може, мудрішим за всіх нас. Та й яка дитина-інвалід не мріяла політати хоча б раз. Я глянув на Енні. Вона кивнула. «Готова», – мовляв. Я підняв повітряного змія і відпустив. Той миттю злетів, підхоплений швидким прохолодним бризом з океану. Ми поглядами стежили за його сходженням. — Тепер ти, — сказала Енні, простягаючи руки. — Деве, далі все маєш зробити ти. Він сказав. Я взяв котушку і відчув, як натягується мотузка від того, що живий повітряний змій здіймався у блакитне небо над нашими головами, погойдуючись з боку на бік. Енні підняла урну і стала спускатися з нею піщаним схилом. Я думаю, вона кинула її у воду, на краю океану, але я не бачив, бо саме стежив за змієм. І щойно помітив тонку сіру цівку попелу, що текла з нього і, підхоплена вітром, відлітала в небо, відпустив мотузку. На моїх очах повітряний змій, якого вже ніщо не тримало, піднявся все вище і вище і вище. Майк хотів би побачити, на яку висоту він злетить, перш ніж зникнути з поля Зоро. І я теж хотів. Хотів це побачити.